Дивитися у вікно, не досить декорувати свою уяву картинками, взятими на прокат з довідників, вітрин, фотографій, листівок, навіть з картин Петрицького, Глущенка, Шишка чи з кінофільмів Довженка Щорса, або Арсенал. Київ треба розглядати не знизу, не з дна вулиць, а згори, з пташиного польоту, з несподіваних точок. І тоді відкриється. Безмежне диво, які лінії, таємничі падови, старі загадкові будинки, несподівані як крик, як тихий спів, як дитяча личка. Це місто має свій стиль духу, який приваблював генію і загарбників, задумливих мислителів і великих бунтівників. Тут були хозари і угри, князі Олег, Святослав, Володимир. Ярослав Мудрий, Мономах і Юрій Долгорукий, Батий, Блану Карпіні, Араби, Візантійці, Легендарний апостол Андрій і Богдан Хмельницький, Сковорода, Пушкін, Гоголь, Шевченко, Бальзак, Ференцліст, Декабристи, Кибальчич, родина Ульянових. Дух Києва. В чому він? Де? «А це ще за будинок», – вирвала твердо хліба з роздумів Наталка. «Це колишній дім Балабух. Власне, тут два будинки. Один 18-го, другий 19-го. Балабухи – один з відомих купецьких родів Києва. Якісь стрільбицькі, сухоти, коробки. Судячи з цих будинків, вони мали не тільки гроші, а й смак. Тепер тут кафе «Запоріжжя». В середині стилізація під козацький побут. Зовні так, як було сто і років тому. Будинки ожили, як оце він завагався, але ж набрався сміливості і додав, як оце я. А хіба ви вмирали? Можна сказати, майже. Ага, засміялась Наталка. Тепер ви ждете, щоб я спитала, хто ж це вас оживив, так? Твердохліб мовчав засоромленно. Вони йшли вже по вулиці Жданова в напрямку поштової площі, до Дніпра, на простори, в безмежність. Що може бути прекрасніше? Станція метро виникла на їхньому шляху несподівано і недоречно. І не станція, а просто спуск під землю, східці, бетон, якась неприємна оголеність. Твердохліб спробував перейти на другий бік вулиці – але Наталка не захотіла. «Це ж метро!» – зраділо, вигукнула вона. «Здається, тоді я поїхала». І вже вниз, уже летить, ніби соніжки по східцях цих, мов кастан'єти. «До побачення! Спасибі за прогулянку!» Не змах руки, не озираючись. І немає, наче й не було, а тільки примарилося. «Зникла й не знати, коли тепер її побачиш, і чи взагалі побачиш». Як той малий Валера, якого можна зустріти рано вранці, а можна і не зустріти. Дитя випадку для Твердохліба. Не знав його матері, батька, нікого. Дивно, але Твердохліб ніколи не пробував навіть уявити Валериної матері. Чи могла б бути схожою на неї Наталка. Діти і Наталка. В ній було щось дитинне, природна зграбність, Наївна грація, оголена довірливість, гранична простота і розкованість, близькість до природи, до джерел, закоріненість у життя, прорив крізь усі нашарування цивілізації. Дивна річ. На жінку працює переважна частина світової промисловості. А жінка, мов би, скидаючи з себе все ці шумовиння, щоразу постає перед нами як у перший день свого творіння. І коли наші скульптори і живописці пробують зобразити жінок-трудівниць у куфайці, у спецівці, в халаті, та зображують вони тільки куфайку, спецівку, халат. А від жінки сама пляма обличчя бездумного, плакатно-бадьорого і неживого. Треба вміти дивуватися, або хоча б не бути байдужим. В жінці ми шукаємо откровення вічності, яка передається через доброту. Коли твердохліб уперше побачив Наталку, то видалося в неї йому ніби втілення доброти. Мальвіна, ця зла виридлива істота вже не існувала для нього. Чорна іскра захвату пронизала твердохліба. Він умер і народився заново, але вже іншим, не таким, як був досі. Може, і не кращим та за те самостійнішим. Досі він жив у світі, створеному його уявленнями про порядність, гідність і честь. Його умовляли, ясна річ чоловіки, що кожен чоловік повинен мати коханок. Він не вірив. Коли мав одружитися, то ті, хто штовхав його на це, лякали, що в сім'ях вічні сварки, ворожнеч, лютість. Він не вірив. Як же так думав твердо хліб? А чесність, порядність і найголовніше – вірність. Хіба є для людини щось святіше? Його ідеалів не потоптали. Їх просто відкинули. Це було страшно. Відкинула власна дружина. Але його наївність була така безмежна, що порятунку він став шукати знову у жінці, хоч не мав для цього ні досвіду, ні душевної схильності. Чи подобались йому інші жінки? Ще й як. Але він ніколи не припускався думки про гріховне. Тримався з ними рівно, спокійно, і вони відпадали від нього. Так відпадають верхівка лимонних кімнатних деревець, коли повітря занадто сухе. Жінки бояться сухості, бо вони всі народжені під дощами і райдугами. Не дарма ж у Володимира Соловйова діва райдужних воріт – символ жіночності, яка покликана порятувати світ.